nit, benvinguts a una nova edició del Núvol de fum, programa número 82. Una salutació, soc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, per internet o per la TDT. Núvol de fum és una hora amb la millor música ambient. Eh experimental i electrònica minimalista aquí a Radi Mollet. Ja saps que amatem dijous a les 10 de la nit amb repetició dissabtes a mitja nit. Avui començo el programa anunciant-vos un acte, un event que celebrarem aquí a Mollet divendres dia 24 d'octubre a fantàstic espai de la terrassa del Museu a Balló. Allà a partir de les 10 o dos quarts d'11 podrem gaudir del directe del badaloní Àlex Alarcón, conegut com Sustainer, ben conegut per nosaltres perquè el programa ja el vam entrevistar a la primera temporada i hem escoltat la seva música en diverses ocasions. Després del concert de Sustainer estaré jo mateix, juntament amb el meu company Marco Dominicetti, presentant el nostre nou projecte anomenat Valdrada, inspirat en les ciutats invisibles d'Italo Calvino. Aquest serà un concert audiovisual on so i imatge, encara que no vídeo, serà només llum i potser alguns elements de mapping doncs intentarem eh, recrear o intentarem eh, fer un espectacle inspirat en aquestes ciutats invisibles de l'escriptor italià Italo Calvino. Això serà, com us dic, divendres dia 24 d'octubre a la terrassa del Museu Avelló a partir de les 10 de la nit i amb una entrada gratuïta. Així és que esteu tots convidats a aquest doble concert i espero uh, que vagi molt bé, que espero veureus tots perllà i espero també poder continuar organitzant actes així semblants amb l'ajuda com no de l'Ajuntament de Mollet aquí a la nostra ciutat. Ara anem ja cap als continguts del programa d'avui. Aquesta nit escoltarem música la darrera edició de les recopilacions de Future Sequence. Tot un clàssic ja aquí el programa a l'haver sigut una de les sèries més respectades, més esperades també, temporada rere temporada. Fa algunes setmanes es publicava, doncs, aquesta nova recopilació, la vuitena i última, ja que des del segell anuncien la fi d'aquesta saga. Han estat, doncs, com us dic, vuit edicions, cada una amb una quarantena d'artistes, més o menys, seleccionats d'entre totes les aportacions, d'entre totes les propostes rebudes. Han sigut, doncs, aquestes vuit recopilacions, un total de 310, 310 peces sonores que ja no ens pot treure ningú. Nosaltres hem dedicat un programa cada temporada a escoltar recopilator aquesta, aquests recopilatoris i així que avui el que toca és repassar la vuitena i última compilació de Future Sequence. Començarem amb el projecte grec anomenat Five Minutes Alone i la peça titulada Borderlands. Continuem amb una peça de Hein Christensen sota el seu projecte Ghost and Tape. No és el primer cop que Christensen apareix a les recopilacions de Future Sequence i ja vam descobrir la seva música a partir també de l'entrevista que van fer precisament a Sustainer, amb el qual també ha col·laborat en alguna ocasió. La peça que aporta aquí Ghost and Tape es titula Return. música de Ghost and Tape, Hein Christensen, des de la recopilació, la, el 8è volum, de les recopilacions de Future Sequence. No és gaire habitual quan noies que facin música ambient i experimental. De fet, tota la música electrònica sembla un terreny majoritàriament masculí, tot i que quan trobem música feta per noies acostuma a ser d'una qualitat superior a la mitjana. Un exemple seria la grega Anna Strepeoulou, de la qual hem parlat en diverses ocasions. En aquesta vuitena edició de Future Sequence trobem a l'anglesa Sofia l'Oisu que signa el meu tema preferit dels 28 que formen aquest recopilatori. Pareu molta atenció a aquesta meravella titulada Ghost Box. Doncs això era Ghost Box, signat per la anglesa Sofia Loizu, una meravella, com us deia, la meva peça preferida d'aquesta vuitena recopilació de Future Sequence. Una recopilació que seguim escoltant, eh, amb més música, és un recopilatori que inclou 28 peces i continuem amb l'islandès And Again, And Segueixes a la sintonia de Núvol de Fum, el programa de música ambient experimental i electrònica minimalista aquí a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. Aquesta nit estem repasant la vuitena i última recopilació de Future Sequence amb 28 peces d'artistes d'arreu del món. Després d'aquestes compilacions que acumulen ja més de 27.000 descàrregues, que es diu aviat, Future Sequence segueix com a segell digital, així que continuarem atents a nous moviments. De moment tenim aquest vuitè volum amb temes com el següent, de Doug Rosenkpist, titulat And we let go because we must. Seguim escoltant més música d'aquesta 8a recopilació de Future Sequence, ara amb el projecte Endless Melancholy i la peça titulada Ambert. L'Àngel és el projecte de música electrònica del grec Phil Gardelis, que explora els camps de l'àmbit, eh, del dron, el jazz i l'experimentació. Toca diferents instruments com el saxo, la guitarra, teclats i percussió. Busca sonoritats naturals, d'aquí l'ús també de les gravacions de camp. Aquí, en aquesta vuitena recopilació de Future Sequence, ens presenta la peça titulada TRE PASSI. Us deixo, doncs, amb el projecte THEN JANGLE. Oh, my God. Doncs aquesta peça de Thin Jungle, titulada Trepassi, arribem a la fi del programa d'avui, programa número 82 de Núvol de Fum. Hem estat repassant aquesta última compilació de Future Sequence, aquí acaba doncs aquesta saga, han sigut 8 volums, cada un carregadíssim d'excel·lent música, així doncs que el que us recomano ara és que us feu amb tota la col·lecció amb aquestes vuit recopilacions i la guardeu ben guardadeta per tenir-la a mà sempre, sempre que faci falta escoltar-les. Artistes de tot el món, eh, de primer nivell, han participat en aquestes vuit recopilacions que nosaltres hem anat celebrant Escoltant, repassant aquí el programa i que ho seguirem fent, ja que queden moltíssima música excel·lent dins d'aquests recopilatoris que queda guardada a la nostra carpeta de pendents perquè vagi sonant a poc a poc. Nosaltres ho deixem aquí fins la setmana que ve. Espero que ens tornem a retrobar. Com sempre, dijous a les 10 del vespre aquí a Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. També ja sabeu que podreu trobar els podcasts a la nostra web, núvoldefun.blogspot.com, i que us podeu afegir a la pàgina de Facebook, a facebook.com barra núvoldefun.com. Aprofito per recomanar-vos, per recordar-vos eh, que el divendres 24 d'octubre tenim aquest acte, aquest doble concert, dins de la terrassa del Museu Avelló a partir de les 10.25 de la nit, amb les actuacions de Sustainer, amb el seu ambient i el seu tron, i també de Valdrada, o sigui, jo mateix, en Marco Domenichetti, amb aquest concert audiovisual inspirat en les Ciutats Invisibles d'Italo Calvino. Us continuaré recordant aquest acte en els propers programes i espero que podem fer alguna cosa especial el dia de l'acte o potser fins i tot eh, enregistrar aquests directes per poder-los passar aquí al programa. De moment m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve, tornarem a retrobar com sempre dijous així que passeu molt bona setmana i fins a la setmana que ve aquí al núvol de fum.